أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى رسلة وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا och وَرَسُولُ All lov, pris och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon guddom. Vär dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har... Eh, lämnat oss på det klara vita sken den enda som vill vilseleder från den är den som är vilseled medan den individ som Allah wa väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda vi ber Allah wa om att vägleda oss till det rätta, hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp oss för att vara bättre och godare och bättre muslimer eh, utan tveka så eh, det mesta som jag kommer att prata om idag de flesta känner till det, har hört det, har reflekterat över det, har funderat på det kanske på ett eller annat sätt. Så eh, frågan i det här fallet, och utgångspunkten, det är som Allah s.a.v. säger och zackar, för inna zikra tanfa al mu'minin. Påminn, sannoliken, är påminnelse till nytta för, dem, eh, för muslimerna, eller för de troende. Så att, och innan jag påminner någon om det som jag tänkte gå vidare med. Vilket är den här boken som vi går igenom. Islam och tronspelare. Eh, de flesta kanske har fått var sin bok. Som jag hade någon lådor med mig. Eh, andra som inte har fått har vi sagt att de finns på nätet som pdf. Som man kan ladda ner den i svensk version såklart. Översättningen till boken. Som heter Arkanu i iman al Islam wa iman le Muhammad Jamil Zinu. Eh, en mycket bra bok. Där han går igenom islams islamspelare, vilket är fem. Vi har gått igenom dem. Eh, och, och, vi har gått igenom dem snabbt i innebörden. Och sen går vi igenom dem intensivt, medan var boken går igenom. För att vi har kommit fram idag till eh, sida. Jag måste ta på mina glasögon för att se sidnummer, annars... Jag har blivit för gammal. Så äh, enligt boken så är det sidan 28. Innebörden av Muhammad Rasulullah. Innebörden av Muhammad Rasulullah som vi har kommit till. Författaren kanske i originalet äh, tar upp två sidor. Översättningen blir två och en halv sidor här. Bero beroende på textstorleken och så vidare. Så att det är ingen fördjupning som författaren äh, säger. Tanken är att man ska gå igenom den här boken. Och idag som sagt så är vi vid den fjärde sittningen i, i eh, rangordningen. Eh, tredje inspelningsmässigt för nätet. Alhamdulillah och vi har kommit fram till innebörden av Muhammad Rasulullah. Vad sallallahu alaihi wa sallam, en säger, säger, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Men frågan är, hur mycket av Muhammad Rasulullah implementerar vi? Hur mycket av Muhammad Rasulullah följer vi? Hur mycket av Muhammad Rasulullah älskar vi? Hur mycket av Muhammad Rasulullah eh, sätter det framför våra ögon så att det är vårt, eh, vårt riktlinje. Vi ska gå efter den, vi ska följa Muhammad Rasulullah, vi ska göra detta. För att Allah wa utan tveka har låtit oss komma till det här jordklotet. Ingen av oss har blivit tillfrågad. Vill du komma till jorden? Vill du existera? Vill du leva? Vill du leva x antal år? Vill du vara muslim? Vill du inte vara muslim? Allt detta är egentligen. Vi har fått detta från Allah subhanahu wa ta'ala. Och, och vi har läst även i Koranen. Vi har hört. Vi, våra tjejer har lärt oss våra pappor. Våra mammor. Människor som vi har haft med att göra. Har lärt oss en grund i islam. Det är Dhariyat 56. Är, mm. Vi har inte skapat människan. Eller det osynliga väsen. För annat än att de ska dyrka mig. Så att jag har inte kommit hit med min vilja. Jag har kommit hit utan att, bli, utan att välja. Jag existerar här. Vad är mitt syfte på livet? Jo, att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Hur ska jag dyrka Allah subhanahu wa ta'ala? Genom det som han subhanahu wa ta'ala har uppenbarat. Genom det som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kommit med. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam När vi säger la ilaha illa Allah. Vi stannar inte där. Vi säger Muhammad rasulullah. Så de här två hänger ihop. Vi har talat om la ilaha Allah vid en hel sittning. Muhammad Rasulullah kanske vi började med den förra veckan. Och vi fortsätter med den idag. Och vi kanske går med den också går vidare med den nästa vecka. Vilket är på panna tjala. Allah wa vet bäst hur lång tid vi kommer att vara vid Muhammad Rasulullah. Men det är det som är tanken. Vi måste förstå innebörden av Muhammad Rasulullah. Mohammed, Rasulullah betyder inte bara språksmässigt att Mohammed är Allahs sändibut. Allahs färdig. Vem är Mohammed? Han är Allahs sändibut. Han Allah. Om man skulle, och det är hela väsan till Allahs tillhör det bästa exemplet. Om man skulle tala om Nisse Andersson, vem är han? Han är värde. Innan man nämner hans namn och hans existens. Och hans position så kanske man skakar till. Innan man ska gå och träffa honom så kanske man fixar till sina kläder. Och Innan man ska eh, möta honom så kanske man kollar så att man har gjort sina uppgifter. Och vem är han? Han är bara väde på ett stort företag. Vi, vi talar om Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, som har fått bära budskapet. De har fått förmedla Allahs budskap. De har kommit till oss som Rahma. Som har kommit till oss med det klara vita skenet. Som föddes. Uh, alltså uh, inte utan sin pappa men han som föddes medan sin, sin far dog medan han var i mammas mage som, vars mamma dog när han var ungefär sex år gammal som har blivit bortlämnad uh, till, uh, till farbror och till farfar och de har tagit hand om honom som har fått kämpa och jobba och slita Mohammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam när vi säger Muhammad Rasulullah Araberna, Beduinerna Människorna runt om i Mekka De blev inte förvånade över Wow, han är Rasulullah För när de berömde honom När de älskade honom När de förlitade sig på honom När de anlitade honom När de pratade med honom När de eh, valde honom att vara som en dummare bland deras tvister När han gick in och var med i Hulf al -Fudul innan islam Det var hans karaktär Hans egenskap, hans moral, hans sätt att agera, hans sätt att tänka. Han har sett att aldrig ljuga, han har sett att aldrig skämta på något felaktigt sätt. Han har sett att aldrig säga någonting som inte stämmer. Som, han har aldrig gjort så som våra barn eller som vi gör nu. Vi gör saker och ting om man, någon frågar oss, varför gjorde detta? Jag skojar bara. Han, han var speciell. Han var speciell, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Så so att det är den individen som vi säger Muhammad Det är den människan. Det är den människan som vi säger: "Det är den människan som Allah, Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: 'O ni som tror, lyda honom, så Om ni lyder honom så so kommer ni att bli vägledda." Det är the han sallallahu alaihi wa alihi wa sallam som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Fallihsa de som avviker från hans order, att de drabbas av prövning eller drabbas av ett hårt Varning för dem som inte implementerar eller inte följer honom eller inte som följer hans order att fitna. Jag använder ordet fitna här innan jag går in på översättningen. Att fitna skulle inträffa dem eller ett hårt straff. Fitna i det här sammanhanget, ulema, bland annat qatada och mujahid, som har varit väldigt tunga i att förklara Koranen. Vad är det de sa? Fitna al-kufr. Så att varning för dem som inte lyder implementerar, följer profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Att de skulle hamna i kuffer av azabun alim Azabun alim i denna dunja Och ännu värre i det nästkommande Vi ska lyda profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam För att vi lever väldigt kort Och efter det här livet som är kort 50, 60, 70, 80, 90 La Ki'am ingen fara Du kommer leva 110 år och jag är ganska säker på att om du lever 110 år, dina sista 20 år, kommer du vara i arzal al i det sämsta ålder. Du kommer vara bunden till sängen och människorna kommer behöva byta blöja på dig för att du ska klara av dig. Och det är till mina ord, det är Allahs ord. Och mina näsimah yuvaddu ila arzal al-umr lika ila ya'lama, min badi il min en del människor, går tillbaka till det sämsta ålder. Med andra ord, om man lever länge så går man tillbaka till det sämsta så att... Som en liten bebis fick man ha en blöja på sig. Och som en riktigt, riktigt, riktigt gammal människa kommer man att gå tillbaka till den sämsta åldern. Det är den bästa på ett barn. Men det är till den sämsta på en vuxen person. Låt oss säga att vi lever 110 år sen måste vi lämna det här livet. Vi måste lämna det här livet. Var, var kommer vi vara? Vi kommer vara i Al-Barzakh. I graven där nere, subhanallah. Och vänta på vår tid. 100, 200, 400. Sahaba har vänt nu i mer än 1300 år. Och jag bara beräkna på eh, mer än 130 år efter profeten Muhammad s.a.w. Så de har väntat mer än 1300 år fram till idag. Och de väntar fortfarande. Och de kommer vänta tills dummedagen inträffar. Och sen efter detta kommer vi vara inshallah i paradiset för alltid eller tid. Eller i helvetet för alltid Eller vara i helvetet en stund. Och sen gå vidare till Paradiset. Det är ingen av oss som klarar av detta. så att Där kommer profeten Muhammad s.a.w. in i bilden. Han kom hit för att rädda oss. Han kom hit för att hjälpa oss. Han kom hit för att vi ska vara bättre människor. Han kom hit som ett sändebud för att vi ska kunna gå den raka vägen. Han kom hit för att vi ska följa honom sallallahu alaihi wasallam För att vi ska implementera hans ord. Han kom hit för att vi ska verkligen följa det som han säger. Och inte vi ska ha våra egna åsikter. Jag kan lägga upp minnet till Israel: att Allah har råd att ha Amal och Det är inte till för en troende man eller en troende kvinna att då Allah eller hans sändebud säger någonting, att vi ska ha våra egna åsikter. Det är hans sallallahu alaihi wa sallam, vilket hans lydnad. Om du lyser din pappa, om du lyser din mamma, om du lyser din fru, om du lyser din chef, om du lyser vem du än lyser, även om Amal al Khattab av Allah och hade existerat, om du lyser honom så är det typ ett närmare steg för att kunna komma närmare i islamen. Om du leder profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, du leder du Allah subhanahu wa ta'ala. Man attaar mig, att attaar Allah. Den som leder mig, säger han sallallahu alaihi wasallam, sallam, sanligen har ledt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger i kapitel 3 i Koranen قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ رَشْتَرَتَتْ Kull en kundum tuhibunallah Allah hurafunna wahim. Säg om ni älskar Allah så lyd mig. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kommer Allah brunna ta alla att älska er och ge förlåtelse. Det är det vi vill. Vad är det jag vill för det här jordklotet? som jag skaffar, försvinner. Barn som jag skaffar, de lämnar mig. Frun som, som jag skaffar, och Allah är så fort jag åldras lite, hon säger, hej då, nu måste jag skaffa en ny man. Det är så, det är sanningen. Men kärleken till profeten Muhammad wasallam räddningen till ett bättre liv, att leva ett bättre liv, att kunna ha ett värde i det här livet, subhanallah. Khairukum muntala umruhu wa chassuna amalu. Den bästa av er, är den som får leva länge. Och leva länge i det här fallet betyder inte att bli gammal gubbe. Det räcker. Om du... Om du, om du bli vuxen person, vi 15 år och lever 25 år yani, Subhanallah Det är många av sahabah och tabi'in Imam al-Shafi'i, hur många böcker skriver inte han Men han var fortfarande ung i våra ålder Så att mina dyrbara syskon, Allah subhanahu wa ta'ala har skickat Det här sändebudet sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam För att vi ska följa lyda, implementera Och älska honom mer än oss själva Älska honom mer än våra barn Älska honom mer än våra föräldrar vår mamma vår mamma pappor allt jag har i det här livet. det finns bara en enda person om jag skickar honom fred och välsignelse vilket är order från Allah över dig som är troende. wa amanu sallu wa Allah och hans änglar skickar fred och välsignelse över profeten. och troende skicka honom fred och välsignelse. Så gör salat över profeten Salat över profeten att du ber Allah subhanahu wa ta'ala att nämna hans namn Bland änglarna Bland en högre existens hos Allah Subhanahu wa ta'ala Genom att jag bara säger det en enda gång Vad är det som händer? Allah subhanahu wa ta'ala nämner mitt namn I en, i en samling hos honom Allah, Tio gånger Jag skickar salat över profeten en gång Allah nämner mitt namn Tio gånger jag skickar honom tio gånger, Allah ger mig hundra gånger. Jag skickar honom hundra gånger, Allah ger mig tusen gånger. Det finns en enda person i hela jordklotet. Om vi skickar honom fred och välsignelse, om vi säger sallallahu alaihi wa sallam, så är det precis som balsam över hjärtat. Det finns en enda person, om vi skickar honom fred och välsignelse, så Allah wa alla avlägsna våra bekymmer. Goddag, Deinok. Allah s.w.t. säger, eller profeten Muhammad s.w.t. säger, om du skickar honom frid och välsingelse, ägna en del av din dua till profeten Muhammad s.w.t. Allah avlägsna dina bekymmer. Ta bort dina bekymmer. Betala, eller återbetala, eller hjälpa dig att betala dina skulder. Allahu akbar. Ge dig förlåtelse. Jag är nöjd med dig. Varför? För att vi skickar profeten s.w.t. frid och välsingelse. Men vem är det som får det tillbaka? Det är jag själv. Han är oavsett vad jag gör gentemot profeten Muhammad Sallam. Han är inte i behov av mig. Han har kommit till den absolut högsta nivån som Allah har skapat. Som Allah har någonsin givit för någon av sina skapare. Han är den bästa av de bästa profeterna. Vi har alla profeter. Många, tusentals enligt hadisen. De som vi känner till, de som har kommit med i Koranen. Vi känner till namn på de här profeterna. Utöver alla de här profeterna, det finns utvalda profeter, Ulil Azim, som är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeten Noah, profeten Ibrahim, profeten Isa, profeten Musa. Ifrån de här, han är bäst av de bästa. Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallam, första människan som kommer att vakna på, på dom i Och när han kommer till Al-Arsh för att göra sujuden och Al-Arsh, inte för sig själv, inte för sin mamma, inte för sin pappa. Sin mamma dog inte som muslim, han fick inte göra ett dua för henne. Ja ni lägg märke till Han fick inte ens göra du'a Till Allah subhanahu wa ta'ala För sin egen mamma Men han kommer att göra det för dig Om du dör som troende praktiserande Allahu akbar Vilken position vi har kommit till egentligen Om vi hade tänkt efter Om vi har bara låtit hjärnan Fundera över Vem är den här individen Muhammad sallallahu alaihi Vad gör han? Vad har han gjort för oss? Allah hans bekymmer. Han kunde inte sova om nätterna för dig och mig. För de troende. För de han älskar. För de han saknar. För de han vill träffa. För de som han kommer göra det här för. Inför Allahs Hannah och Ta'ala. Så att mina debara syster profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa har rättigheter över oss. Och vi måste ge honom hans rättigheter. Det spelar ingen roll vad vi säger, det spelar ingen roll vad vi gör, det spelar ingen roll vad vi tänker, det spelar ingen roll vad vi har det, det spelar ingen roll vad fören har gjort mot dig, det spelar ingen roll vad barnen gör med dig, det spelar ingen roll vilket bekymmer, det spelar ingen roll vilken skuld, det spelar ingen roll vilket jobb, det spelar absolut ingen roll vilket tillstånd du befinner dig i. I det här livet så är profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ska komma P.O. 1. Walaou kavi hal kavi ron, walaou kavi hal musulikon, walaou kavi hal al muslimon. Jag säger inte troende, jag säger muslimon. De som bara säger att de är muslimer. Profeten wasallam ska komma till Prejo ett Första prioritering efter Allah S.W.T. För att vi säger att vi älskar honom. Vi säger att vi älskar profeten wasallam. Om vi älskar honom då måste vi lära oss. Vad är hans rättigheter? Att lyda honom. Titta nu här. Hans rättigheter att lyda honom. Om jag lyder honom får han någonting av detta. Om du har en affär. Och du ska älska mig. Och genom att älska mig. Du ska handla för min affär. Så att. Din kärlek till mig. Det är jag som får nytta av det. För att du handlar för min affär. Om jag har en, en trädgård. Och jag delar ut gratis frukt. Och du ska älska mig. Du älskar mig. För att du ska få lite frukt. Så är det du som får tillbaka. Men i det här fallet. Vi älskar profeten Mohammed s.a. Och följer honom. Och lider honom. Det är för vår egen del. Och inget annat. Än för vår egen del. Så att även om hycklarna, kuffar, monafiqin, eh, muslimer inte vill att vi ska älska och följa profeten Muhammad så ska han komma i preju nummer ett för att kärleken till honom det är kärleken till Allah lidnaden till honom det är lidnaden till Allah allt han har sagt det är inte från hans eget ord det är inte från hans själv det är inte att han ville i slaget av Uhud i slaget av Al-Khandaq han hade sina åsikter men Sahaba frågade honom, var det vahy? Är det uppenbarhet eller är det du själv? Han sa nej, det är för mig själv. Så sa the-, então, de direkt, det här är inte rätt. Salman al-Farisi, han sa, då gräver vi en tunnel. Al-Khandab. De frågade honom allt annat. Det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Han säger till oss att vi ska göra saker och ting. Han säger, la yu'min wa ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa wladihi wa al Man är inte troende för man älskar mig. Mer än sina egna pengar sina egna eh, barn sig, sig, sig själv och hela mänskligheten för att det är vi som ska, ska få nytta av det så att vi måste nummer ett i den här sittningen fundera på varför älskar de profeten profeter Muhammad, innan han blev profet från 0 till låt oss säga 39 för att halv för han fick vahj när han var 40 vahj kom till honom uppenbarade sig han var 40 år så från 0 till 39 halv varför älskade Mekka-bona honom? Från 0 till 39. Varför var han omtikt På grund av sitt beteende. Då älskar vi profeten Muhammad sallallahu alaihi sallam, För att ha samma beteende som honom. Då älskar vi profeten Muhammad sallallahu alaihi sallam, För att ha samma karaktär. Och om du hade varit aggressiv till beteendet. Så hade de sprungit ifrån dig. Lämnat dig och gått. Subhanallah. På grund av hans goda karaktär. Gott moral, och det är det som han skickades för. Innan jag bo istu li utemmima, ma karima lachla. Sannerligen skickades jag för att fullboda det, det goda moralen, det mänskliga moralen. I honom har vi ett gott föredöme. Ska du efterlikna någon så är det profeten Mohammed. Ska du härma någon så är det profeten Mohammed. Ska du älska någon så är det profeten Mohammed. Mohammed. Ska du lyda någon så är det profeten Mohammed. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam Är vår räddning i det po liv i, På, på domedagen Det är honom som vi vill gärna möta När en, en följeslagare Kom till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Och han sa till honom Ya Rasulallah Mata saa O Allah sände bud När kommer timmen När kommer domedagen att inträffa När kommer domedagen att inträffa Vad sa han till honom med detta vad har du förberett för den? Ja ni, okej, okay, när är du dagen? Kommer nu, kör alla, hundra personer i veckan och frågar, ah, när är du vad är tecken till det? Profeten Mohammed sa, han är väldigt enkelt. När är Han alltså, vad har du förberett för den? Inte mycket bön och inte mycket suyam, inte mycket fasta. Men det enda som jag har med mig, kärleken till Allah och hans sändebud kärleken till Allah och hans sendebud sallallahu alaihi wa sallam. Vad sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? ahbab. Du är med dem du älskar. Yani det, är inte, det är inte mängden av salat. Det är inte så att man ska göra 3000 rak'a om dagen. Eller 300 rak'a om dagen. Eller 30 extra rak'a om dagen. Du har dina plikter. Fem böner bön om dagen. Du har din månad att fasta Ramadan. Du har din, din plikt årliga zakat. Du har en gång i livet hajj. Och det är precis vad en, en följeslagare, en, en beduin, kom till profeten Muhammad SAW och frågade honom om allt detta. Vad är det för plikt för mig? Jag har trosbekännelsen. Vad ska jag göra? Du ska be. Vad, vad ska jag med göra? Det zakat. Vad ska jag med göra? Fasta. Vad ska jag med göra? Göra hajj om du kan gå dit. Han sa vid Allah. Jag kommer göra detta och inget mer än det. Vad sa alaihi wasallam? om honom? Till följeslagarna. Aflaha en sadaq. Han kommer lyckas. UmNet och om han kommer eh vara sanningsärlig, om han håller sig till de här orden han har lovat, han kommer lyckas. Så Allah subhanahu wa ta'ala vill inte att vi ska göra mycket. Men kärleken som du har med dig till profeten Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam kommer få dig att räddas. Faliahzare alllazina yukhalifuna an amrehi, en tusibahum fitna av yusibahum azabun alim. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُو Varning för dem som inte implementerar hans ord och inte följer hans order att inte fitna, kuffer ska inträffa dem eller ett hårt straff Subhanallah Om ni vill bli vägledda, lyd profeten Muhammed Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيزٌ عَلَيْكُمْ Allah Subhanahu Wa Ta'ala säger tydligt och klart i Koranen sannoliken det har kommit en, en sändebud till er som sårade honom är envishet yani subhanallah, profeten Muhammad sallallahu alaihi han var ledsen för att ex av människor vill inte bli muslim, han var ledsen för att en del inte vill följa honom han var ledsen för att människor inte vill bli muslimer subhanallah han var väldigt ledsen för sin farbror yani subhanallah, vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till honom la tahdi man du vägleder inte dem du älskar det sågade honom, men Allah subhanahu wa ta'ala sa till honom Ta det lugnt, det är inte du som vägleder, det är Allah subhanahu wa ta'ala Att profeten Muhammad sa varför var han ledsen? Jo för att han var ledsen för vår skull Han vill ha vårt bästa, han vill att människorna ska komma in till paradiset Han vill att man ska vara snäll mot sin mamma, han har lärt många följeslagare Att ta hand om sina föräldrar Även när han behöver folk till jihad, att gå ut och strida med honom sallallahu alaihi och så kom en kille. En ung, stark, 16-årig kille. Han sa, lever din, din, din mamma? Han sa, ja. Han sa, gå till henne. Gå där och gör jihad med henne. Jag jihad vid hennes närvaro. Subhanallah. Det är han, sallallahu alaihi wasallam som har lärt oss att vara snälla mot våra pappor även efter deras död. Att hålla kontakt med min pappas bästis. Det är ett sätt att göra gott för min pappa. Subhanallah så att vem med som har lärt oss محمد صلى الله عليه وعلى آله alayhi دير الله سبحانه وتعالى sallam. سورة التوبة قل إن كان ta'ala säger وأزواجكم وعشيرتكم at-tauba kul in kana aba'ukum أم abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaratumوها wa om ni älskar allt detta, det, det, det goda livet och allt det här njutningen, Om ni älskar allt detta före Allah subhanahu wa ta'ala och hans sändebud och att strida och kämpa för Allah subhanahu wa ta'ala. Stå ut tills Allah subhanahu wa ta'ala kommer med straff Var Vad är det vi väntar på? Vad är det vi väntar på mina dyrbara syskor? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hans namn, bara att nämna hans namn subhanallah, så må man bättre. Man mår bättre av Allah. Yani när man sitter där och säger skicka frid och välsignelse över profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Så mår man mycket, mycket, mycket bättre. Att läsa hans syra så mår man bättre. Subhanallah. Han är Allahs sändebud. Han är den individen som Allah sallallahu ta'ala har avslutat alla profeter med. Varför jag säger detta? Ja, ni tänker inte att det kommer någon annan profet. Det kommer ingen annan som har för att varna oss. Det kommer ingen annan för att rädda oss. Det kommer ingen annan som kommer att ta vår hand till den raka vägen. Utom en som kommer tillbaka. Och det är Isa a.s. Och han kommer tillbaka. Och när han kommer Isa a.s. Tror inte att han kommer att följa sitt, sin egen lagstiftning. Tror inte att han kommer att följa det sättet som han var på när han existerade. Innan Allah s.w.t lyfte upp honom till himmel, till sig själv tro inte att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta honom och göra annat än att lyda och följa profeten Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam då Umar Abdul anhu wa arda han var i Medina han var i Medina och han fick tag i en Bibel och profeten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam blev inte glad han sa vad är Umar vad är detta Umar Wallahi vid Allah om um Isa alaihi skulle komma hit. Han skulle inte göra annat än följa min lagstiftning, sharia. För att Allah subhanahu wa ta'ala skickar profeten Muhammad sallallahu alaihi salam för att komplettera Isa alaihi salam. Och Isa för att komplettera Musa alaihi salam. De har kommit med ett och samma budskap. Men den som är mest utvald, det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam. Han är speciell. Isa han föddes utan pappa, Ja. Men profeten Muhammad SAW, han är speciell. Det är han som har lärt oss hur vi ska behandla våra barn. Behandla våra fruar. Det är han som har räddat våra systrar från slaveri Innan islam. Så man, man kunde köpa människor och sälja människor som slavar. Och det var inte mer än 60-70 år tillbaka som England och fransmän och holländarna slutade med det. Hundra år tillbaka. Subhanallah. Men muslimerna de har slutat med den för mer än 1300 år tillbaka. Läs om du vill Koranen, fördjupa dig i Koranen oavsett vilket fel du gör i islam. Vad är det Allah plan säger för att tahriru och en person, befri en person, befri en person? Det, det fanns inga slavar. Det finns inga slavar längre. Och även om engelsk men. Och franskmän, och holländarna, och amerikanerna, de, de köper inte och säljer människor så som de gjorde innan, och så som vi läser i historia, så som vi läser i historieböckerna, även om inte vi gör det på det sättet, de gör det på ett annat sätt. Och islam har kommit för att förbjuda allt detta. Och vem är det som har kommit på det här budskapet? Det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala det är han som säger sallallahu Jag har fått kämpa för att människorna ska säga eller tro på att det finns ingen Gud utom Allah subhanahu wa ta'ala och att jag är hans sallallahu alaihi wa sallam Varför skulle han kämpa? Jo för att när de säger La ilaha illallah från hjärtat när de säger Muhammad med innebörd av vad det betyder då förstår man då förstår man, då följer man islam Då älskar man islam Då älskar man muslimerna Då älskar man alla som säger la ilaha illallah Då älskar man de som älskar profeten Muhammad wasallam, Då älskar man de som älskar Allah taala. Men om inte de säger det så Så är de som ett fall i samhället De bestämmer, de går sina egna Följer sina egna begär Och sina egna luster Han har till och med lärt oss att rökningen är dödligt och förbjudet Den är haram han har lagt en grundregel. En grundregel. Allting som är skadligt är förbjudet. Allting som är skadligt är förbjudet, mina delbara syskor. Det är en grundregel. Subhanallah. Varför? För att han vill vårt bästa. Han vill vårt bästa. Han vill vårt bästa, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Han har lärt oss hur man ska behandla djur. Till och med till djur, jag han var Sallallahu alaihi wa sallam. Han var rahmet gentemot djuren också. Gentemot djuren också så var han som en barnhettighet. Allah subhanahu ta'ala när vi säger Muhammad rasulullah. När vi säger ordet Muhammad rasulullah det betyder det att vi erkänner in i hjärtat att vi tror att Allah subhanahu ta'ala existerar och att Allah subhanahu wa ta'ala skickat profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam som ett sändebud för människorna och för djinn. Och han är den avslutande profeten Sallallahu Alaihi Wasallam. Det inte kommer någon profet efter honom Sallallahu Alaihi Wasallam. Alayhi wa att han är Rahman. Vi ska lyda honom. Vi ska följa honom. Vi ska implementera hans ord. Vi ska göra så som han säger. Och vi ska göra därför för honom Sallallahu Alaihi Wasallam. Berätta om mig. Även om det borde en enda värld. Berätta om profeten Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Även om det borde en enda vers. Kuffar, Till och med kuffar. Ni kommer bli förvånade nu. Koffar älskar profeten Mohammed. Behöver inte älska honom på det sättet som vi bör älska honom. Jag säger inte som vi gör. Som vi bör älska honom. De kanske inte gör det på det sättet. Kärleken som får dem. Kärleken till honom. Som får dem att respektera. Och nu snackar jag inte om dem som är helt ute och, och flyger av dem. och Helt ute och, och, och, och bada i djuphav. hav. Jag snackar om dem som är förståndiga av dem som har läst om profeten Mohammed. Och de säger, när vi tror inte på, på islam, men de säger den här individen Den här individen har påverkat människorna. Den här individen har ändrat. Den här individen har kunnat göra det som ingen annan kunde gjort. Den här individen har kommit med kunskap som ingen annan har kommit med. Den här individen har kommit med information som ingen annan hade kommit med. Den här individen levde på ett visst sätt. Den här individen kunde leva som en kung han vägrade. Den här individen har gått på gatorna i Medina tid hungrig en gång till. Nu är det Ramadan och vi fastar Ramadan subhanallah så mycket mat som vi har på våra bord hemma. Profeten Muhammad sallallahu alaihi och wa, wa sallam som Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom två änglar i Mekka vad är det de sa till honom? Om du vill vi kan stänga, trycka bergen över de människorna. De sa till profeten Muhammad s.a.w. Bara du bestämmer så gör vi det du säger. Han sa nej, han är vahma. Med andra ord, varför jag säger detta? Allah gav honom änglar som skulle ge honom allt han ville. Han gick hungrig på gatorna i Medina. En gång till. Han gick hungrig på gatorna i Medina. Han gick ut och lämnade sitt eget hem. Vad är anledningen? Varför gick han hemifrån? För att kanske någon ute skulle bjuda honom på mat. Det här är en autentisk berättelse. Han gick ut och så såg han i muskén. I musken, så träffade han Abu Bakr och Umar. Allahu Akbar. Bästa profet. Träffar bästa människorna efter profeten Muhammad wasallam. Abu Bakr och Umar i muskén. Vad är det som fick er att komma ut från era hem? Nej, de, de frågade honom O Allah sänder bud, varför kommer du ut från ditt hem så här? Dags Vad är meningen? Vad är syftet? Han sa al-ju'a Hunger Han sa, hungern har fått mig att gå ut Så sa de Wallahi vid Allah Det är samma ursak som fick oss att komma ut från våra hem Så sa profeten, kom vi promenerar med Dinas gator de permanerade så var det en kvinna som bjöd in dem och så hennes man kom tillbaka från, från trädgården och han slaktade ett litet får till dem och profeten kolla hans rahma, han är hungrig, de är hungriga han ska slakta ett litet får han sa väl inte den som har mjölk som man kan mjölka Allahu Akbar, Allahu Akbar han är subhanallah rahma som Allah subhanahu wa ta'ala har honom så mina dyrbara syskon, när man säger Muhammad rasulullah det har sina innebörd säg aldrig och jag säger det till dig nu. Säg aldrig när någon säger till dig. Låt skägget växa bro. Låt skägget växa. Ha lite kortare kläder. Gör inte så. Säg aldrig det här är sunna. Lär dig vad sunna är egentligen. Och lär dig vad order är för någonting. Sunna att sitta och äta på, på golvet. Så som han älskade att sitta. Han har inte beordrat någon att sitta på golvet och äta. Han har aldrig sagt, sagt till någon. Sitt och ät på golvet. Det här är sunna. Att sitta. På golvet och äta. Som profeten alaihi wasallam gjorde, det här är sunna. Om jag gör det med avsikten till sunna får jag belöning. Om inte jag gör det, jag får inget straff. Det är sunna. Men när han säger, klipp mustaket, och låt fäget växa, då är det ingenting som är sunna, det är order. Och vad säger Allah s.a.w. För att an har varning för dem som inte följer hans order en gång till. Hans order. Emre, tydligt klart, Det går inte att förklara på ett annat sätt. Emre, order, subhanallah. Varning för dem som inte följer. Kan du inte säga, Wallah, jag är en svag människa. Jag, jag, jag anser att det är plikt. Det är plikt att göra det. Det är plikt för mig. Men jag är en svag människa. Jag har tillstånd. Jag har mina ursäkter. Jag försöker göra mitt bästa. Jag är inte så starkt troende. Men sitt aldrig och halalisera saker och ting för dig själv. Sitt aldrig och hitta på att det är tillåtet. Eller det är inte på det sättet. Eller de som röker hittar på. De lägger timmar och dagar och veckor för att komma fram och säga nej men det finns ingenting som påvisar att rökningen är haram. Och han säger tydligt och klart. Det tydligt och klart. Allting som är skadligt är förbjudet. Allting som är skadligt är förbjudet. Och vem är det som har lärt oss detta? Han sallallahu alaihi wa, alayhi wa Så när vi, när vi säger, mina dyrbara syskon, när vi säger Muhammad rasulullah då måste vi förstå vad betyder egentligen Muhammad Rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. För att den som lider, som vi sa, den som lider eh, profeten Muhammad och sannoliken lider Allah. Yani om jag lider profeten, jag lider Allah. Om jag följer profeten, då följer jag vad Allah subhanahu wa ta'ala vill. Och när jag inte har kommit till denna dunja med min egen vilja. När jag finns på det här utklotet, då måste jag göra så som min skapare, Allah subhanu ta'ala, vill. Vad vill han? Att jag ska lida honom. Hur ska jag lida honom? Genom att följa profeten Mohammed, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Genom att följa profeten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. älska honom mer än mig själv. Mer än min fru. Jag ni, subhanallah. Vad är det vi läser i Koranen? Jag och mig förr och mig och min äkhi. Och ommihi och adi. Och sahibetih. Allah säger till oss Den dag, alltså dubbi dag Men flyr från sin son Sin far din eget, Ditt eget barn ja, Ta en kvinna, din mamma har fött dig Din egen mamma har fött dig På dagen Kommer du springa iväg Och lämna henne, vem är du Jag har inte tid med dig mushan. Absolut, klar på det sättet Din pappa som har gjort allt för dig Jagom jag följer min min min ächo, och min och min din min och din och min och min och min och din och min Du din och min och min och min och min och min och min kommer min och min och min springer, min och min och min kommer min och min och min och min och min och min och min och min och min och min och min och min och min och som säger, ana laha, ana laha. Det finns bara en. Han säger, ana laha, ana laha. Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. här uh, analfabetiska profeten. En profet som var analfabet, som inte kunde läsa. Som inte kunde skriva. Som hade ett bekymmer att, att rädda oss från az, az att rädda oss från mörkret till ljuset. Från mörkret till ljuset. Det är han sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam som kommer att vara till nytta till oss. Så när vi säger la ilaha illallah, och det var första pälaren av islam. Shahadatu an la ilaha Allah Så att första pälaren av islam är att säga la ilaha illallah, Muhammad rasulullah. Nu har vi på de här två sittningarna gått igenom vad det betyder. Jag kan sitta och snacka om Muhammad sallallahu alaihi wa sallam och gå igenom hans sira oändligt. Men det är inte det som är tanken. Vi ska bara lära oss grunden nu. Veta vad, vad betyder Muhammad Rasulullah. Och inte det språkliga innebörden. Men det, det, det verkliga innebörden. Den praktiska innebörden till Muhammad Rasulullah. När jag säger Muhammad Rasulullah khalas. Allah subhanahu wa ta'ala säger till mig. Titta inte på haram. Och profeten Muhammad s.a.w. säger till mig. Genom, lik, eller liksom det som man har sagt till ja, Ali. Ja Ali, ittaqillah. Fa innan man nazratul ula lak, wa saniya alayk. Så Ali, frukta Allah, det första blicken är till dig, jag, jag, jag lyfter mitt huvud till höger, jag ser en halv naken kvinna, jag säger att för Allah och vänder min, min blick till vänster, till andra riktningen, när på golvet, blunda, stänger till och ta mina ögon, och tar mina händer och sätta dem framför mina ögon för att inte se varför det första blicken för mig, det är inte jag som styr det första blicken men om jag ska fortsätta att stirra eller titta igen och titta igen det är haram Allah subhanahu wa ta'ala säger, säger, säger till de troende att ygodd från avsarna profeten Allah säger säg till dem att sänka sina blickar profeten säger att det är haram då är det haram som gäller det är det när jag säger la ilaha illa det var ett exempel och det är ett exempel kan du även på allt. Grisköttet till Haram, Allah förbjuder det. Profeten sa att vi inte ska komma i närheten av det färdigt. Profeten Muhammad sa: wasallam sa: Vi ska inte få nytta av grishuden eller grisblodet eller vad som helst. Vi ska inte göra det. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att Vi ska be. Till exempel: Det finns vissa böner som vi ska be som Profeten sa: wasallam beordrade oss. Och det finns andra som är sunna. Men ahja sunnat om min sunnat i, han den som återupplivar en av min sunna säger han sallallahu alaihi wa Han får belöningen av den Sunna och de som följer efter den Sunna fram till dom idag dagen om du letar efter någonting som inte många gör Och det är sunnat till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa Och ingen gör det, och folk börjar göra det, du får den belöningen Varning, att de som inte följer hans order, att fitna, kuffor, ska inte inträffa dem så det skulle inte heller är att verkligen följa honom från hjärtat oavsett situation. min pappa, i samma min president, vad min i samma situation. min vet bäst, vad de tycker, till honom är i samma vad Alla är i samma situation. Alla är i samma situation. Alla är i samma situation. Alla är i samma situation. Alla är i samma situation. nästa vecka så börjar vi med sida 31 i samma situation. Alla är i i och var finns Allah subhanahu wa ta'ala i den här boken? Det är väldigt enkelt. Egentligen det är hadith som går igenom. Möjligtvis så fördjupar vi oss lite mer än sittningen med denna. Men egentligen, kortfattat, vi vet om vad Allah subhanahu wa ta'ala finns även för himlarna. Och det är det som är kortfattat för att inte dividera för mycket. För att, att dividera och diskutera, det bara att skapa till egentligen dåligheter och saker och ting som får en och hamna i felaktighet. Men inshallah vi går igenom boken så som boken är. Så nästa vecka går vi igenom eh, sidan nummer ett. och kommer ihåg det här är en föreläsning. Tanken är att man har, ska ha läst i förväg. Så kommer vi diskutera detta inshallah tillsammans. Med detta säger vi subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Vi ber Allah förlåter sig, och vänder oss med ungar till honom subhanahu wa ta'ala. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.